Влизане в един велик свят. Летният дъждец премина с шепот и зми освежи въздуха. Дишаше се леко. На долината се прехвърли светлинната арка на дъгата. Ние приседнахме с нашия обичан учител под големи орех пред къщата. Тръпчивият мирис на листата му се усещаше във влажния въздух. От клоните му още се стичаха едри капки. Някой запита. «Учителю, вие всякога ни говорите за любовта, като за нещо ново, непознато за нас», а ние мислим, че я познаваме, учителя каза. Хората не могат да схванат истинската любов, понеже тези органи, чрез които тя може да се схване, не са развити още у човека. Всички буби не завиват пашкула си в един и същи ден. Също така и всички хора в различни времена ще дойдат до Божествената любов. Тя сега е достъпна за хората с по-висока еволюция. Съвременните хора не разбират любовта. Тя е сила, която още не е позната за тях. Като четете Евангелието, ще видите, че според мъчнотиите на живота, любовта на мнозина ще охладнее. Значи, те няма да имат сила да издържат. Да възлюбиш някого, това значи да го издигнеш на голяма висота. А да го разлюбиш, това значи да го пуснеш от тази височина надолу. Каква философия има в това? Това е човешката любов. Някой ме питат, какво означава тази любов, за която говоря. Безграничната любов, непроявената още любов. В нея е Бог. Чрез нея Той се проявява. Животът има смисъл в безграничното и непроявеното. Божествената любов е безграничен свят. Когато говоря за любовта, не разбирам човешката любов. Любовта е нещо възвишено, което мълцина са опитали. Докато дойде до истинската любов, човек опитва чувствата. Хората могат да се възлюбят само като души. Когато обикнете някой човек като душа, няма да обръщате внимание на неговите слабости и грешки, както майката не обръща внимание на грешките на своето дете. Ако успеете да достигнете това нещо, вие сте разрешили една от важните задачи на живота си. Вие сте дошли до положението да изпълните волята Божия. Божествената любов се отличава по това, че каквото придобиеш в нея, никой не може да ти го отнеме. При това, колкото си по-далече от онзи, когато обичаш, толкова си по-близо, толкова е по-силна любовта ти. При човешката любов е обратно. Само когато си близо до този, когато обичаш, любовта ти е силна. А когато си далече, тя изчезва. Вие сте още в сянката на любовта. Необикновената любов е нужна на хората. Нима един велик Свят, живот, който вие не подозирате. Има нещо велико и славно, за което даже на ум не ви е дохождало. Чрез Божествената любов, вие влизате в този велик свят.